Martin, Aha. kommer du ihåg när du intervjuade Molly Maynot? Ja, just det. Hon var i Varberg för att hennes mamma driver pressbyrån här och så skulle hon öva med några fjärdeklassare inför något uppträdande. Ja, precis. Och så tog de en massa bilder på dig och henne tillsammans. Ja, de blev ju jättebra, det minns jag. Ja, då trodde du att du var hennes pappa. Va? Ja, det var ju i och för sig under din tjocka period. Nu är jag kränkt. Ja, men det passar ju bra. Du är ju en vit, medelålders sisman. Den mest lättkränkta gruppen i hela Sverige. då? Hej hey, hey, hey. yeah. hey och välkomna till bonusavsnitt nummer 136,5 av bonuspappan och Plus mamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omlöjd. Alltså 1365 det låter lite som en radiostation. Ja, <laughs> faktiskt. Men vi kan ju leka att vi är en radiostation eftersom vi är en podd. Hur skulle våra radiokanal vara? Det skulle ju vara väldigt mycket jazz om jag fick bestämma. Jazz yes och bonusfamilj, jag tror att någon skulle lyssna på det. <laughs> Varför inte? Det kommer vara en och annan så här gammal 80-talsdäng också. Mm, mm. Med Gigi Hamilton till exempel? Ja, eller Whitney Houston. Eller... Fast bara en av dem har varit med i podden. Sant. I detta avsnittet så ska vi göra ett nytt fantastiskt återbesök i poddens otroliga arkiv. Mm. Det är roligt. Det är ju så många som har seglat in och ut ur podden. Och det är roligt för oss också att gå tillbaka och lyssna på hur det lät. Ja, idag har vi med oss Molly Lindén. Eller Molly Minot som hon kallar sig som artist. Minns du var hennes artist-efternamn kommer ifrån? Nej, jag minns inte det, tyvärr. Det är från hennes biologiska pappa som är från Jamaica. Men hon har ju vuxit upp med sin mamma Camilla och hennes man. Så hon har haft en bonuspappa fram tills hon var nio år tror jag det var. Och sen då träffar hon sin biologiska pappa Junior Minot. Jo men det visste jag Jag ville bara se ifall du kunde det. Jaha. <laughs> sen så har hon ju flyttat hemifrån och hennes mamma har skilt sig så nu har hon en pluspappa istället. Och han är den som bor närmast. Det är lite spännande. Mm. Och sen har hennes mamma då en ny sambo som är, blir ju inte bonuspappa på samma sätt eftersom hon är vuxen. Men man skulle kunna säga att hon har tre pappor. Ja, eller att hennes mamma har en snubbe som folk brukar säga. <laughs> ja, Mammas snubbe. Mm. Och de är ju en snubbe och en snubina som jobbar här i Varberg. Ja, det var ju som vi sa att de har tagit över pressbyrån. Jag tycker lite synd om dem. Alltså, har du inside information? Jag har ju drivit en pressbyrå, till och med två en gång i tiden och det var ju ingen dans på rosor kan jag säga. Nej, det är väl avtal som är ganska ofördelaktiga har Lite jag Lite snäppet under ett slavkontrakt och så är det väldigt <laughs> jobbiga öppettider och så får man jobba häcken av sig. Mm. Men man har alltid tillgång till väldigt goda kanelbullar. Jaha, det är en fördel då ja. Det är den enda fördelen. Mm. Molly har ju en stor familj nu med sex halvsyskon och... Flera bonussyskon. Men jag är ju lite nyfiken på vad som har hänt sen avsnitt 69 med henne. Och det la vi ut 24 september 2018. Så det är ett tag sedan. Herregud, du måste ha det måste vara ungefär i mitten. 69 plus 69 är ju 138. Och nu gav vi ut 136. Ja, faktiskt. Precis i mitten. Ja. Mm. En sak som har hänt är ju i Oskarshamn där hon är uppvuxen. Där har ju ishockeylaget gått upp i högsta ligan i Det är fantastiskt. Och i torsdags så slog de Luleå som ledde serien. Men de ligger kvar själva då näst sist är de väl efter 31 matcher. En annan sak som har hänt är att du är en gift man nu. Det var du inte då. Nej, precis. Men jag tänkte att det är mer intressant vad som har hänt. Molly, hon är ändå vår gäst. Några av er har säkert hört henne sjunga Follow som är titelmelodin till tv-serien Eagles. Det kommer ju en säsong två nu till våren. Ja, just det. Och den utspelar sig i Oskarshamn. Det var en sån här webbserie med ungdomar. Och samma låtskrivare, Nils Petter Ankablom har även gjort hennes nya låt, Humanity. Och det passar ju väldigt bra för hon har ju blivit en så fantastisk som Sverigeambassadör för FNs flyktingorgan UNHCR. Alltså samma som Angelina Jolie är för USA. Just Så hon det. är Sveriges svar på Angelina Jolie. Precis, ja men det är hon. Och då är Humanity med i den nya kampanjen då. Så den är lite ledmotiv. Och en rolig koppling till varför är att den skrevs till den stora fredskonserten och välgörenhetsgalan som vi var på som hette Note for Peace. Det är precis säga som vi var på och det ja. var vi ju. Vi hade dessutom bjudit med oss en väldigt massa människor. Jag tror vi var åtta pers som gick den gången. Ja, alla barnen var väl med bland annat. Plus någon mamma till någon kompis och en kompis. Så var det nog ja. Jag minns inte vilken mamma, förlåt, mm. där ute. Det var sommaren 2016. Kommer du ihåg vem det var? Nej, jag gör inte det tyvärr. Men minns du att du orsakade ramaskri när du skrev artikeln om att Loreen visade brösten? Ja, men det var inte mitt fel att hon visade brösten. Nej, men du frammålade som en kvinnoföraktande vit sisman. Jag tror det nämndes i någon webbversion där och då blev det väldigt mycket trafik plötsligt. klickades väldigt mycket och sen så... Tyckte vi att det kanske var fel att vinkla på det. Så att vi gjorde om det. Det är lite det roligt jag. för Martin är ju egentligen en sån här hel yllebulle som är mer feminist än vad jag är. Mm, så det har vi pratat om någon att gång. Att du skulle vara då någon slags mullig mansgris var lite extra roligt för oss <laughs> som känner dig. Ja, och det var inte så det stod heller riktigt. Var det är samma veva som du också var Onskas apostel? Nej, nej, nej. Det var långt senare. Ja, du har varit så många olika epitet. Du får berätta om onskas apostel också nu när vi ändå pratar om detta. Det finns ju... Nej, men måste jag det. Ja. Nordfront har attackerat hån igen, men vi skulle inte skriva om det. Vi ska inte ge dem uppmärksamhet. Nej. då de blir glada för det. De vill ha uppmärksamhet. Okej okay, då. Nej, men då säger mm. du då. Jag tänker att du ger dig uppmärksamhet Nej. för de vill ha det, kan ja. du säga. För de som sa det vill, vill tänka till dig uppmärksamhet. Nej, jag tror jag hoppar över det faktiskt, för jag vill inte ge dem mer uppmärksamhet än de redan försöker få genom att till exempel attackera tidningar och göra skadegörelse på gymnasieskolor och så. De har haft en vårkampanj, den organisationen- som jag är väldigt mycket emot. Så att vi lämnar det. Mm. Och så går vi vidare och lyssnar på intervjun med Molly- som vi gjorde då för ett och ett halvt år sedan. Hej Molly och välkommen till podden. Tack så jättemycket.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 Har hjälpt dig med det eller visat vägen? Eller har det kommit inifrån på något sätt? Det var bara något jag fick för mig. Liksom. Jag kollade på Disney Channel, tror jag, när jag mm. var liten. Tio kanske jag var. Innan hade jag sagt att jag ska bli veterinär för jag älskar djur. Uh -huh. Eller ha en egen affär eller något sånt. Sånt som man säger när man är liten. Ja. Och så bara en dag så såg jag en musikvideo. –På tv. Jonas Brothers, jag vet inte om ja, det. –Ja, det. ja. Mm, <laughs> det var i den tidens eh, One Direction. Ja, uh -huh. eh, –Och så sa jag, det där vill jag göra. –Och så önskade jag mig en gitarr. Eh, –Och så fick jag en och började spela och eh, typ härmade dem. Uh -huh. så här, härma. –Jag hade ingen gitarrlärare, eller sådär, uh -huh. utan jag lärde mig från grunden själv– –och kollade på Youtube och eh, försökte sjunga som de sjöng. Och så här. Uh -huh. –Bara, bara herma liksom. Och det, det visade sig att det, det gick bra. Och sen kom jag ihåg att mormor var barnvakt en dag. Mm. Stod och väckte tvätt i rummet eh, in till mitt rum. Jag satt och spelade och mm. gångade. Och så kom hon in och bara, Molly, vad var det för låt på radio? Den, den, den måste skriva upp volymen där. Ja.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 Ja, jättekul. Och det var ju Jessica Andersson, Charlotte Pirelli, Helena Papparito. Mm. Då Många starka röster. Och... Ja, och jag hade precis börjat, alltså jag hade ju precis slutat gymnasiet dagen efter var det premiär. <laughs> efter studenten där. Jag missade till och med min student. För yes. att, ja, Oj, jaha. Mm, mm, För att, att Digelo fick gå före. Ja. Alltså... Men det, det är det väl värt kanske, men... Ja. Mm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 Ja, då tackar vi Molly igen, lite så här retrospektivt. Det var en Retroskopalt. Rektoskopi, det är sånt som Jonas lillebror Arvid sysslar med. Han är bajsdoktor nämligen. Ja, överläkare i fall. Och hans fru är ögonläkare, så de tänkte öppna en klinik som heter Ögon och bajs. <laughs> Ja, varför inte? Är det Dina bajsbruna ögon i en låt som de kunde spela. Har jag berättat om Pierres dröm? Nej. Som är Jonas kompis. Hur kan du komma ihåg Pierres dröm som är Jonas kompis? Nej för Jonas har berättat om det. Okej berätta. Att Pierre drömmer att han ska bli opererad. Och så precis när narkosen börjar ta så ser han att det är Arvid som kommer in och är kirurgen. Och då får <laughs> försöker han skrika liksom. Och så precis somnar han. Det är en sån mardröm han har haft. Det är sån som bara är kul för er. Ja, antagligen. Visst är det roligt. Men vi tackar Molly och ber om ursäkt för denna utsvävning i Bisons värld. Minns du någonting om intervjun? Nej, men jag minns att Arvid var på en konferens tre dagar <skratt> i Heidelberg och, och kollade på det här bristålsskalan och undersökte olika glasburkar med Det här avföring. är inget avsnitt Martin. Nej. Nej, nu undrar jag igen då om du minns någonting från din intervju med Molly- som du kan dela med våra lyssnare istället för andra spännande anekdoter som ingen vill lyssna på Framförallt minns jag när vi var på Furbergsskolan hos fjärdeklassarna där som skulle sjunga med Molly och de visste inte om att hon kom dit när de skulle repa och det var härligt att se för att många kände igen henne från Idol även om det då hade gått några år fyra år hade det väl gått men hon har ju varit på tv och så efter det så de blev ju lite starstruck, hon fick skriva autografer. Och sen var de med och hon var väldigt duktig då och ledde kören. Och det var ju inför den här konserten Star for Life med sydafrikanska musiker, var det väl? Det var en himla bra konsert. Och till och med vi stela svenska ställde sig upp och gungade lite till de afrikanska tonerna. ja och de sjöng lite afrikanska låtar också så i klassrummet. Där. Det är ett nästan starkare minne än sen när vi satt och gjorde själva intervjun. Mm. Jag minns ju inte mycket från intervjuer som jag inte var med. Men jag minns ju som jag sa konserten med Molly som jag gick på sen efteråt. Som var väldigt trevlig. Och hon är ju aktuell med en konsert nu strax innan grammys i Stockholm. Just det, det är på Hellstens Glashus den 5 februari. Mm. Jag gillar Molly för att hon är så himla glad och positiv. Man blir smittad av hennes glädje och entusiasm. Och så är hon ju extremt skicklig musiker och sångerska. Mm. Vi kommer nog inte vara i Stockholm då så vi missar just den konserten. Men det skulle vara kul att höra henne live någon annan gång. Ja, det ser vi fram emot. Och så tackar vi Molly. Och så hoppas vi att ni andra lyssnar på vårt ordinarie avsnitt som kommer nu på tisdag i vanlig ordning. Och då ska vi ju diskutera någonting nämligen vad då? Jo, jag har fått en del brev som handlar om det här med saker som man kanske som biologisk förälder vill göra med sitt biologiska barn och som man då kanske känner att en bonusförälder gör ett litet litet övertramp ifall de till exempel går och tar hål i öronen på sitt bonusbarn. Mm. Det kan ju starta lite rabalder eller hur är det egentligen? Vill man vara den som först sitter bakom ratten tillsammans med sitt biologiska barn när de börjar övningsköra eller kan man låta en bonusförälder göra det till tillsammans? I alla fall sitta bredvid under första övningskörningen. Ja, men jag kan inte veta vad man gör. Jag har ju inte körkort. Nej, just det. Så jag kommer inte att kräva att vara den första som är med när mina barn övningskör. Nej, det var väl jag som var den första. Det var ju det. Vi får se om vi tycker att det var ett övertramp <laughs> mot biologiska föräldrarna eller inte. Det beror väl på om de får körkort eller inte. Det och mycket annat kommer vi att prata om i nästa avsnitt av Bonuspappan och Plusmamman. Och Vill ni vara med på ett hörn så skriv gärna till Bonusfamiljernas diskussionsgrupp som finns på Facebook. och Som i första hand är ett diskussionsforum för er bonusföräldrar eller folk som lever i bonusfamiljer. Där man vill prata om saker som rör bonusfamiljer. Det behöver inte alls hamna i våran podd. Men ibland så slänger vi ut en fråga där, där vi vill höra era tankar och åsikter och erfarenheter av livet i bonusfamiljen. Mm. och vill ni skriva till oss anonymt så går det alltid att skicka PM eller skicka via Instagram, bonuspappan.plusmamman eller via mail och då är det också bonuspappan.plusmamman snabla gmail.com Och vill ni skicka anonyma hot till oss så gör inte det. <laughs> det har vi tillräckligt av ändå. Mm. Men ni kan ha en fantastisk helg där ni är någonstans i världen. Och lyssna på gamla och nya avsnitt av Bonuspappan och Plusmamma. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också oerhört härligt. Jag är alldeles för övertagad. Nu måste vi sluta. Hej då. Undrar vi skulle som så här tona, det så här sjunga stämmor där på slutet. Så här hej då, hej då. Är det för lite syre i rummet Martin? Vet du vad jag tänker på? Nej. Hur ska du kunna orka jobba hela natten från 22 till 07? Det är härligt. Men jag kommer att hämta dig. Tack snälla.